Було темно, в небі мерехтіли зірки, і лише місяць у півповні осявав сріблястим світлом галявину. «Цссс!» – прошепотів Мить Миттєвич. «Зараз нуль годин, одна хвилина. Всі сплять. Я навмисне привів вас о півночі, щоб можна було непомітно переставити стрілки Кощієвого годинника». Над дверима кожної хатки, як я вам уже колись казав, висів годинник, що показував час, а також число, день, тижня, місяць і рік. Мить на навшпиньки підійшов до будиночка Кощія Безсмертного, підняв руку з часометром, на якому були зафіксовані оті 24 години нашого світлого часу, приставив до годинника, і стрілки його враз швидко закрутились у зворотній бік. Зробили два повних оберти і завмерли. Одночасно замість цифри 14 вискочила цифра 13, а замість слова «п'ятниця» – слово «четвер». «Порядок», – усміхнувся Мить Миттєвич. «Ну а тепер сховаймося в кущі і переведемо хронометр майбутнього на ранок. Ми причаїлись у кущах край галявини, і володар часу із креготом перевів стрілки годинника на правій руці. І одразу засяяло в небі сонце, і ліс наповнився пташиним гомоном і співом. Двері будиночка із загратованими вікнами розчинилися, і наганок вибіг у спортивному костюмі кощій безсмертний, бадьоро наспівуючи. «Фізкультура, фізкультура, на зарядку нам пора, на зарядку нам по-по-по!» Та він раптом глянув на годинник і, мов зіпсована пластинка, повторював одне й те саме. Потім протер очі і часто-часто закліпав ними. «Що таке? Сьогодні ж чотирнадцяти, п'ятниця, сьогодні ж моє весілля!» А на годиннику тринадцяте, четвер. Може, може я ще не прокинувся, і може я ще сплю?» Дін ущипнув себе за носа. «Ой, не сплю!» І раптом злякано завирищав і заплакав, як дитина. «Ай! Яй!» У хатинці на курячих лапках і в хатинці з протипожежним щитом розчинилися вікна, і з них вистромились Заспані скойовджені Баба Яга і змій Горинич.